És dilluns 24 de febrer i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem quins són els plans que té l'Ajuntament de Palafrugell per refer el passeig de Llafranc del Temporal Glòria. També us explicarem que ja s'ha renovat el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i l'Associació de Comerç i Negoci Oxigen. La informació comarcal ens portarà a parlar d'un accident a la tallada d'Empordà que ha deixat 50 porcs morts. Mm. Tornarem cap al nostre municipi per explicar-vos que ja hi ha marxa un mes després de que s'hagués de començar les obres del carrer Sant Josep. Escoltarem a l'Ariadna Ferrer conversar amb Àlex Susana, director de la Fundació Vila Casas, i que és el comissari de l'exposició de Mariano Andrés Vilella, que s'ha estrenat aquest passat cap de setmana. I acabarem aquest informatiu d'avui dilluns amb la previsió meteorològica que ens arribarà de la mà d'en Josep Pasqual des de l'Observatori de l’Estartit. Iniciem aquest informatiu d'avui dilluns 24 de febrer, engeguem doncs, la darrera setmana d'aquest mes de febrer i ho farem posant la mirada en una de les informacions que us hem portat avui a l'hora del peix fregit i són els plans de l'Ajuntament de Palafrugell per refer el passeig de Llafranc del temporal Glòria, un temporal que fa més d'un mes que doncs vam tenir a casa nostra i a tot Catalunya i que un mes després doncs, encara en seguim parlant i en seguirem parlant molts de dies i és que en aquesta conversa que us hem ofert avui amb Pau Lledó n'hem parlat de quins són els plans que té l'Ajuntament de Palafrugell què ha fet fins ara i què està previst fer us deixem amb aquesta conversa amb el regidor de Serveis i Mobilitat, Pau Lledó i en aquest espai d'avui dedicarem a parlar amb el regidor de Mobilitat i de Serveis i de règim interior, Pau Lladó. bon dia bon dia. doncs uh, Pau, avui et tenim aquí per tractar sobre diversos temes hi ha molts temes sobre la taula tu et veiem uh, molt sovint <ríe> molt i, i, i uh, sempre veiem atrafegat una miqueta no sé si aquesta la sensació doncs de que carai no, no, no, no acabes d'atrapar la feina que tens Pau. no, el que no atrapa és més la meva família que, uh -huh. que pagueu molt poc a casa i els meus amics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 Doncs eh, amb aquest rock and roll Nosaltres també començarem aquesta entrevista Enfocarem sobretot sobre els temes de mobilitat i serveis I si et sembla començarem per aquest últim eh, Serveis eh, Bé, és una, una feina que quan et va, vas començar Doncs ja sabia que tindies molta, moltes tasques a fer no? I a més a més també en aquest cas eh, No, no, no t'ha acompanyat eh, l'actualitat no? Diguem-ne temporal Glòria doncs ha donat molta feina encara més en aquesta àrea. Eh, hem, aquesta setmana hem sapigugut doncs que a Sant Feliu, Palamós i, i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 serveis com de com de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 d'estiu, mm -hmm. però també són molt població que cada vegada tenim més el fenomen de la desestacionalització i hem de ser molt conscients que el cap de setmana puja moltíssima gent en aquí. Mm -hmm. I a més a més doncs, això també a condiciona no? la, la vostra tasca perquè si dius, bueno, tenim aquests tres mesos no? fins que no comenci la temporada doncs, ja a Setmana Santa, que més aquest any cau una miqueta més tard, mm -hmm. eh, si estigués més estacionalitzada doncs, seria poder una miqueta més fàcil, en aquest sentit també no sé, teniu aquesta pressió a sobre. Nosaltres jo crec que la pressió la tenim des del segon 1, per intentar doncs, restaurar la normalitat. Vindrà gent i, segurament, si no estiguéssim tant desestacionalitzats, se centraria, com ho havies dit, la gent a la Setmana Santa o a l'estiu. Però la presó la tenim des del segon número 1, tant la part tècnica com la part política, de treballar, que ho estem fent, jo crec, sobretot la part tècnica, perquè se'ls ha exigit doncs, aquest plus per intentar mantenir normalitat molt, molt bé, mm -hmm. i la part política l'obligació que tenim ha sigut de, de traslladar-ho de la millor manera possible a la població i a representants polítics de, del Consistori. Mm -hmm. Al voltant d'aquestes mesures que heu anat prenent i que esteu prenent encara doncs, per intentar condicionar el màxim possible el millor que es pugui el doncs, passeig de Llafranc, i aquesta instal·lació del New Jersey, has dit que no era l'única, què més teniu pensat fer en els propers dies o setmanes? Mm -hmm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 25-20 veïns i veïnes de, de tamariu i que ens exposaven els seus problemes i que a partir d'aquí doncs van prendre les primeres mesures doncs per exemple una de les mesures va ser que fora de temporada eh, es traguessin totes les jardineres uh -huh. perquè ells deien que totes les jardineres, i ho deien molt d'encert, que totes les jardineres el que feien eren provocades perfectes en els seus establiments i en les seves cases i evidentment quan que era així doncs ja els hem tret. Uh -huh. Molt bé, uh, també és important doncs uh, en aquest sentit efectuacions pensant en uh -huh. la gent que hi viu, no? Que, que al final també saben o poden tenir més... Eh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 que ja se'ls havia no? eh, doncs aturcat aquesta subvenció, eh, no. això com ho decideixen? No sé si ets tu, eh, la persona indicada no. per, per contestar, bueno, però problema. no sé si, no. si sents constància doncs, de si hi ha alguns paràmetres en els quals es basen i respecte d'altres. És bàsicament una quantificació. Dir, nosaltres estem quantificant els... els, els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 i l'emetència que tenen per respondre a totes les coses, l'àrea de Saber és una àrea que, que ha d'estar amatent doncs, de, de l'herba que hi ha al carrer. Ha d'estar amatent de la paperera que està trencada, de les peticions que ens puguin fer arribar de barris nuclis de, de Palà-Frugell, que com he dit són són 12. Per tant, l'àrea de Saber és una àrea que constantment, constantment, constantment independentment del, del Temporal de Glòria, que ha sigut una feina afegida, eh, hem d'estar sempre al, al peu del canó. I a partir d'aquí, doncs, eh, doncs, són... Eh,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 Doncs eh, voldríem fer la valoració també amb, amb Josep Pifarré al voltant d'aquestes informacions que han sortit en els darrers dies d'aquesta negociació per finançar la reparació de, del passeig francès de Blanes de d'Allafranc amb, amb costes de l'Estat. Josep Pifarré, eh, bon dia primer de tot. I eh, en quin punt estan aquestes negociacions, si és, que es pot confirmar? Bueno, de fet, de negociacions no n'hi ha hagut gaire, l'única cosa que hi ha hagut ha sigut una trucada del delegat de, de, de Costes de, de Girona que em va trucar i em va estar comentant que ells havien estat estudiant, estudiant del passeig Francesc de Blanes, igual que la resta de la costa que estava afectat, i que des del Ministeri de Costes només intervindrien... I es subvencionarien en aquells llocs que el passeig retirés entre 3 i 4 metres de la seva situació eh, doncs, original original o sigui, abans del temporal. è mm. evidentment nosaltres francsès d'abans això no, ho podem, no ho podem permetre, perquè es vol dir que és destruir tot el, tot el que és el passeig i si van aixíuen si voleu fer-lo, donc ho feu pel vostre compte i ho pagueu vosaltres. De totes maneres, no l'hem deixat aquí i mirarem si políticament uh, uh, uh, podem, podem intentar aconseguir alguna cosa, uh, de, de, de, de, de renegociar, però ja no a Girona, hauria de ja Barcelona, perquè a Girona ja ens dit que menys tenen les ordres aquestes i les ho heu complitat. Mm -hmm. Per tant, uh, vosaltres des de l'Ajuntament no penseu eh, en... en, en poder recular aquests dos o tres metres que es reclamen des de, des de Girona? No, aquest... no, no, no, mira, ara mateix a les 11 del matí hem tingut una reunió amb tot els representants de tota una sèrie de veïns de i d'Allafranc, més, més d'una trentena de persones, i ja se'ls ha ja explicat i que estiguin tranquils perquè eh, el que farem nosaltres és... és eh, ara el que estem treballant és per començar ja les obres del passeig de Francesc de Blanes, de fer la primera fase que serà emplenar els forats i arribar fins a, a la zona llant i al mur i intentarem per que per Saban Santa estigui arreglat tot això i després una vegada estigui arreglat eh, després continuarem negociant amb el Ministeri per veure si paga alguna cosa i si no haurem de pagar-ho entre tots els fons del mateix Ajuntament uh -huh. En aquest sentit, eh, hi ha prou liquiditat per, per fer front des de l'Ajuntament? No, la liquiditat n'hi ha el, el que no hi ha el pressupost per, per, aquesta, per, per aquesta obra si nosaltres el que tenim però per, per el pressupost d'imprevistos és molt menor de la, del que costarà aquesta obra. Malgrat en aquests moments encara no la tenim quantificada, eh? encara s'ha de fer l'última quantificació, afinar-la fins al final. Val? Eh, el que passa que per, per el procediment d'urgències eh, del pressupost municipal hauran de sortir doncs, els, els, els, els diners a la partida necessària per poder-hi fer-hi per poder-hi fer i fort. Mm -hmm. I al, al voltant d'aquesta reforma, d'aquest fet, parlàvem l'altre dia amb el regidor de serveis que al final s'ha de fer un projecte i això comporta temps. Uh, també uh, això s'ha ha explicat avui, se'ls ha traslladat en sí. aquesta reunió? Sí, sí, sí. sí que passa que, per contrari de fer el projecte normalment quan fas un projecte d'aquest tipus primer fas el projecte, després proves i vas passant dies i, I explicar un projecte com aquest, si haguessin fet el procés normal, dururien 3 anys i aquí el, el, el, el projecte el fraccionem no? i ara primer anem a, anem a emplenar els forats una vegada siguin emplenats els forats que intentarem que estigui tot fet abans de Setmana Santa després els, els, els neus gersis que fan de tanca ja i els posarem fins en el mur, i mentre s'està fent això estarà redactant el projecte de, de fer el mur. Val? Veiem molt difícil que el mur es pugui fer abans de, de l'estiu, i durant l'estiu no podem treballar, o sigui que el que és ben bé estrictament al mur, segurament ens anirem ja doncs, doncs, a passar l'estiu. No obstant Però això... Vull dir, és això, vull dir que es va van en els projectes, per exemple, doncs, si el mur no el fem ara, tampoc no cal que fem una modificació de pressupost per pagar, per saber com pagarem el mur, ja veurem com el tinguem a punt de fer-lo, a veure com, com es fa per, per, per, per trobar les partides necessàries. I ara només ens caldrà la partides necessàries per, per, per omplir totes les boranyes que hi ha en el, el francès d'Ablanes i per poder-lo fer, doncs, que es pugui ser transitable. Amb aquestes dues actuacions, es preveu que, aquestes dues primeres, eh, l'emplenament de forats i aquests nius jerseys que ja s'han col·locat, eh, es preveu que doncs, que com a mínim a Setmana Santa i també eh, per l'estiu l'activitat econòmica estigui, estigui garantida? Per l'estiu està garantida, segur. Nosaltres ara com estem treballant, perquè es puguin també estar per Semana Santa. Ara, si eh, hi ha surten impediments eh, doncs molt greus i no ens fan a acabar l'obra, eh, per això no els hem pogut assegurar. Nosaltres hi treballem. Per, per exemple, imaginem-nos que passa tot el, tot el mes de, de març pluguem, doncs això eh, serà un hàndicap en moment de poder fer les obres. No podrem fer les obres i poder, no podrem acabar -les, les obres per una setmana santa. Ara, si ens fa setmana, un, un mes de març, com ha fet aquest mes de febrer, amb aquests dies comptats de pluja, doncs és molt fàcil que el puguem tenir acabat. O imaginem-nos que, doncs, eh, com està mig construït, ens ve un temporal i ens fa aturar les obres. I mm. Si no surten impediments eh, meteorològics o tècnics que surtis algun impediment tècnic de' eh, d'última hora, la idea és treballar per Semana Santa estigui el passeig transitable. Molt bé, doncs ¿Vale? Josep Piferri, que volíem fer només I aquesta, ja, aquesta, aquesta volació. Ja. Moltes gràcies. Canviem radicalment de tema en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Seguim, però, parlant del nostre municipi, i és que... Fa unes setmanes que s'ha renovat el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i Oxigen. A través de l'Institut de Promoció Econòmica s'ha firmat la pròrroga del conveni entre el consistori i l'Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell. Aquest conveni estableix les línies per les quals l'associació es compromet a treballar per la dinamització del teixit comercial i empresarial de Palafrugell en coordinació amb, amb aquest acord, l'IPEP pretén afavorir les activitats i les accions destinades a fomentar la promoció i la dinamització comercial. Així doncs, l'Associació de Comerciants rebrà de mans de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, 12.000 euros destinats a desenvolupar el seu pla d'actuacions 2020. A més. També servirà per consolidar l'entitat com a referència del sector comercial i empresarial al municipi. Aquest acord forma part del Pla d'Acció Comercial de l'IPEP i, a més a més, el pla inclou accions per fomentar la col·laboració público-privada i l'emprenedoria, modernitzar i professionalitzar el comerç i, per últim, també pretén millorar els serveis i l'accés a l'espai comercial urbà, entre d'altres. Moment per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui dilluns que ens portarà a explicar que un camió que transportava uns 210 porcs ha volcat a un quart de set del matí a la tallada d'Empordà i en aquest incident hem de lamentar la, la mort de d'una cinquantena d'animals. L'accident ha passat en un camí entre Tor i la tallada d'Empordà sense que s'hi hagi vist implicat cap altre vehicle. Fins al lloc dels fets, s'hi han desplaçat vuit dotacions de bombers que han activat el personal del grup d'emergències veterinàries del COS. També han activat veterinaris els agents rurals i la mateixa empresa. Segons bombers, els porcs, que encara estan vius, se'ls han traslladat a un altre camió de l'empresa transportant. Portador. Els bombers han ajudat a sortir els animals atrapats del camió, una cinquantena d'aquests han resultat morts, la resta se'ls ha pogut però treure en vida. La mateixa empresa transportista ha activat una grua per aixecar el camió i és qui gestionarà la vocació dels porcs morts, segons han informat els bombers. A més a més de les dotacions dels bombers, quatre en concret, també s'hi han personat Mossos d'Esquadra i el personal veterinari. Moment ara per tornar a casa nostra per explicar-vos que ja hi ha en marxa les reformes del carrer Sant Josep que van iniciar-se fa unes setmanes per integrar-lo en la zona de prioritat per a vianants del nucli antic de Palafrugell amb característiques similars als altres vials reurbanitzats dels darrers anys que recordem Comporta una calçada a nivell únic i donar uniformitat així al tram entre els carrers Tarongeta i Sant Sebastià que ja van ser arrejats en el seu moment. Els treballs es van adjudicar a Geoconstruccions Vagú i l'inici es va endarrerir pel pas del temporal Glòria ja que aquest estava previst pel 20 de geni. Malgrat això, com que el termini per enllestir-les de 3 mesos, el regidor d'obres, Lluís Serrós, a declaracions en el Punt Avui, creu que ja estarà finalitzada cap a Sant Jordi o finals d'abril, si el temps no ho impedeix. L'obra contempla substituir canonades amb un sanejament amb més capacitat i la separació d'aigües plovials i residuals. També s'eliminaran els creuaments aèris de les xarxes telefònica i elèctrica, però es mantindran els cables que discorren per les façanes perquè estan en bon estat i caldria, si no, encastar caixes de distribució i registre als habitatges. Tampoc s'ampliarà la xarxa de gas perquè cap veí hi vol subministrament. Tornem ara cap a casa nostra i posarem la mirada en aquests instants en una de les converses que l'Ariadna Ferrer, la nostra estudiant en pràctiques, va mantenir amb els protagonistes de les exposicions que des del passat dissabte es poden veure a la Fundació Vilacases, en concret el Museu Camp Mariu de Palafrugell. En aquest cas, l'Ariadna va poder conversar amb l'Àlex Susana, director de la Fundació Vilacases, i que és el comissari d'una de les exposicions, en concret la que tracta sobre les escultures de Mariano Andrés Vilella. Us deixem amb aquesta conversa que l'Ariadna va mantenir amb el director de la Fundació Vila Cases: Bon dia, Seguim aquí al Museu Camp Mario amb la darrera exposició referent a Mariano Andrés Viliella, un escultor doncs, que ens mostra un petit tas de, de les seves obres. Eh, tinc aquí amb mi en, a l'Èlex Susana, que és el comissari de l'exposició i director de la fundació. Bon dia. Molt bon, bon dia.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 com el món eh, oceanogràfic eh, dels, de la, de, diríem, el món, el món, el món eh, de sota l'aigua amb els corals i per tant hi ha una mirada eh, en què es compagina la mirada micro amb la mirada macro.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 la mostra dins i fora la condició humana de l'artista Carles Arqués Istost, es poden visitar al Museu de Camp Mario de la Fundació Vilacases fins al 14 de juny d'aquest 2020. I abans de la informació meteorològica amb la que acabarem aquest informatiu d'avui i dilluns, un punt esportiu, avui us recordem a causa del Carnaval doncs moltes de les disciplines esportives de casa nostra i de la comarca no han tingut competició però sí que en va tenir l'hoquei okay. per aquest motiu us oferirem un punt de l'hoquei, okay. en aquest cas la malaurada derrota que va patir el conjunt blanc i negre a casa dissabte 2 a 3 contra el noi Freixenet Freixanet en Rafael Corbí ens porta aquesta informació conversant amb el tècnic blanc i negre Xavier García Balda, us deixem amb en Rafael al Corví. A fectament en Ruben m'ha ara mateix en d'hoquei okay sobre patins amb el Corredor Mató que aquesta jornada va caure aquesta jornada intersemanal també que van tenir la, la setmana passada i aquesta darrera, han dues darreres consecutives i en aquest cas darrera dolorosa, en aquest 2 a 3 davant del Noià Freixenet, anem a saber més coses d'aquesta jornada, d'aquest partit. Jo fem a Manxevi Garcia, Xavi, bon dia benvingut. Xavi, el resultat final de l'encontre, un 2 o 3 ens van posar per davant en el marcador després es va avançar el, el Noia van retallar diferències però no va poder ser com, és, com, o com va anar aquest partit? Bé, bueno, és un partit que bueno, com sempre doncs, la que no puntues doncs, doncs surts bueno, enfadat o disgustat perquè, perquè veus que estàs treballant per intentar aconseguir la victòria però no és fàcil i bueno, jo penso que eh, copes aleshores i una mica la valoració del partit la fas diferent eh, del mateix dissabte no? eh, jugar contra el Noia el Noia va tercer de la Lliga eh, està, està a, a quarts de finals de la Copa d'Europa per tant eh, no vindrà el Palafugell i, i els hi pintarà la cara no? per tant això, he de ser conscient d'aquestes coses i això eh, caldo la setmana de la setmana, perquè els partits són molt complicats, ja ho veieu, que no, no, no es faci guanyar punts aquí, no? No és com l'any passat que, que quan vas primer o estàs a la part alta, doncs guanyes molts partits aquí, no? Aquí estàs el que lliga i no en guanyes, i llavors en guanyes de tant en tant, en guanyes algun i estàs menys sense guanyar partits i això passa eh, en el que fins i tot, no sé, doncs un Caldes que s'acaba de, de salvar matemàticament han fet 30 punts i s'ha salvat matemàticament a la setmana, pues portava molts partits sense guanyar eh, i, i passa amb tothom per tant, no, el Palau també de passar aquestes coses i és normal dit això, quin és el problema? Doncs que, que ostres, estàs amb un noi i l'estàs apartant i estàs allà i, i el resultat és, no, és, no és el concret, sinó el contrari que, és, que està molt ajustat i que has tingut cinc pilotes parades i no n'has fet cap a dintre, surts emprenyat, perquè, ostres, la pilota parada, que és on, on nosaltres a principi de temporada ens anàvem molt les coses, perquè la pilota parada ens entrava tot a dins, clar, quan no t'entra la pilota parada, doncs passa el que passa, que, que perdones massa i perds. Mm -hmm. Imaginem-nos, cinc pilotes parades, ens mm havíem -hmm. si fet dos gols i estàvem, estàvem a, a dintre del partit, i no els vam fet Per tant, això és una mica la lectura, no?, la pilota parada i la, i la situació que és contra un grandíssimament, o sigui no, no un gran equip, un grandíssim, o sigui estàs parlant del, del tercer classificant de l'UQI per tant no estàs parlant dels que van 600, 700 que dius, mira, estan acostumats a perdre algun partit, no? no? Ah, el mani s'ha perdut pocs partits aquesta temporada De fet el problema, en Xavi no, no ha vingut aquesta jornada i dels resultats d'aquesta, sinó de l'anterior amb la jornada en la qual precisament el Noia perdia davant dels nostres enemics íntims que és el Voltregà, aquest sí que és el que va fer mal. Sí, però però, clar, mires el partit i, i dius, bueno, es podia perdre, sí, però, clar, ah, jo no sé quants pals arriba a fer i algú al juga completament tancat a darrere els quatre jugadors dintre de l'àrea, que hi van tornar a fer el mateix el, contra el Liceo. Que dius, ostres, amb el Liceo, a casa d'ells, 5 a 1. Eh, i, I faltaven pocs minuts per acabar el partit i anaven 1 a 1. O 2 a 1, només de dos gols. Però per, mirant el partit i dius, clar, no l'autobús, i vam posar -ho tots tancats a darrere, i... tancat a darrere, tancat a darrere, i jugant d'aquella manera, doncs clar, és molt més viscut. Que és una opció, o sí, sigui, jo no ho sé fer. Jo no, no, no sé jugar d'aquesta manera, no, no... no vull ser... vull, vull, vull aportar alguna més en el hockey que jugar d'aquesta manera. El que passa és que estem okay a hockey i que ja has d'anar a buscar el resultat, i anar a buscar el resultat a dia d'avui, o ha triat aquesta tàctica, i li funciona, o sigui, que no, no, no, no diguem que no, no sigui bona, eh? mm -hmm. li funciona, però, bueno... Són maneres de jugar, maneres d'actuar i maneres de veure el hockey d'una determinada manera. No, no, no és que sigui gens criticable, al contrari, vull dir que són, clar, els hi som més bem més que nosaltres, per tant, no ho fem millor que el joc, però, però, bueno, són maneres de fer. Dit això, la finalíssima és aquest cap de setmana. Precisament Correcte. la visita al Voltregà amb dos en 18 punts ara i a manca de, després d'aquestes, tres jornades per acabar la, la Lliga. Regular. Sí. Mm. sí, la veritat és que, clar, dissabte és la final. I nosaltres, al final, aquí sí que no ens podem pas enganyar. O sigui, eh, és a dir, eh, un empat eh, encara no hi hauria res decidit, tot i que un empat donaria un gol a l'abaratge a favor d'ells, per tant, en cas de després d'empat també passaria en ells en lloc de nosaltres, perquè ells ens van guanyar equipar el fosell d'un gol, però en cas de victòria nostra eh, tindríem un, un gran pas endavant, també s'ha de dir que és un gran pas, no és definitiu, de la mateixa manera que si ells ja ens guanyen és un gran pas per a ells, però tampoc és definitiu. Per tant, bueno, eh, dintre de totes aquestes circumstàncies, la part positiva seria guanyar el partit. I a partir d'allà doncs, doncs, doncs seguir després amb un calafell, amb un llei de casa i després amb l'Igualada que és el que ens quedaria, per tant, eh, bueno, veurem dissabte a les 12 de la nit, sabrem en quina posició ens trobem i, i com ens trobem, perquè també fa de molt mal dir, perquè és un partit que s'ha de guanyar a nivell de concurs, no nivell de xoc. Uh -huh. uh, preveus un voltregar, com has mencionat tu, tancat, o en aquest cas, si sí. jugant a casa aniran a per totes? No no no, no, no, no, jo crec que aniran tancats a darrere, jo crec que faran el que han fet fins ara. I si ho han fet és pre preparar-ho per aquest dia. O sigui, estem, uh -huh. o sigui al final, és el que dèiem, estem, hem anat preparant des del partit del Girona, hem anat preparant tots els partits per arribar al dia del Voltregà. Aquest, el partit del Voltregà no guanyarem jugant a hockey. No guanyarem jugant a hockey perquè no es podrà fer hockey. Jo crec que el, jug, el guanyarem a nivell de coco. que més ben preparat estigui psicològicament. O sigui, el que sapiguem aguantar el marcador de 0-0, el marcador de 1-1, el marcador de 2-1... El que, que sàpiga aguantar allò eh, s'emportarà el partit que a la que un dels dos ens enitegem pel resultat, ens enitegem pel... per anem empatats, perquè volem guanyar, perquè volem guanyar, eh, malament, oi? Perquè després hi haurà algun parell de jugades rares, i aquestes dues jugades mirant a dintre, i després ja, ja t'han matat el partit. Per tant, és un partit que hem de ser... bueno, és com jugar contra el Lloret. Saps que vas allà, doncs, amb unes unes defenses defensis molt molt extremes, Uh, ja t'ho dic, estan mirant els partits i estan els quatre jugadors dintre de l'àrea, una cosa espectacular uh -huh. però bueno, no els hi surt bé i llavors bueno, hem, de hem de buscar la manera de, de combatre això i una part és jugant a hockey i l'altra part és psicològica, sapient que per allà dins no entrarem, i ho, i ho tenim clar ara, si algú de nosaltres, un moment determinat pel partit es pensa que pot entrar allà dintre i ho provarà, al moment que ho provi s'han compte que no entrarà i ens, i ens faran un contraatac i llavors allà passem malament per tant hem de saber que aquest partit és important aquesta setmana a nivell d'entrenos d'anar-ne de, bueno, parlant i de que cadascú vagi veient el que ens tocarà fer i ja està, i a partir d'allà també hi ha d'haver un punt de sort un' ha d'haver qui dels dos de sol em porta Xavi, doncs treu el bon psicòleg que portes a dintre aquesta setmana per preparar els jugadors i sobretot això, que també la sort la bona sort ens acompanyi una mica perquè estem tenint força mala sort realment també amb alguns moments puntuals que, que ho necessitem, alguna cosa més que ens vulguis comentar? No, no penso que és, és el que hem comentat i que al final també sí que soc del partidari de que la sort no, no t'arriba si no treballes no? i per tant hem de, hem de treballar-la més perquè si no ens ha arribat és que no hem treballat prou per tant ens toca treballar molt més ens toca ser més humils eh, posar-hi més més coses i, i després esperar que que si ho treballem més doncs algun dia apareixi aquesta, aquest punt de sort que ho necessitem i que, i que jo penso que que el dia menys pensat pues, pues, ens arribarà i i, i, i acaba arribant. Per tant, el, jo penso que això, un dia o altre ens adonarà potser no és aquest dissabte, potser serà el dia de la Igualada l'últim partit de Lliga, potser serà el penúltim a Montllei de Casa potser serà amb el Calafell, que ningú ha guanyat a Calafell, pues, potser aquell dia guanyarem nosaltres no ho sé, hem de de, de hem de pensar en positiu hem de pensar que algun dia o altre això tirarà a favor nostre perquè penso que ho estem, ho estem fent per, per, per treballar això. La perseverança, que no falti mai. Uh, Xavi Garcia, entrenador de la correda de moto club la Forgell. Moltíssimes gràcies i endavant. A continuar la bona feina. Merci. A vosaltres, bon dia. I arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell eh, i ho farem com és habitual els dilluns i els divendres amb la informació meteorològica que ens arriba des de l'Observatori de les Saludem a Josep Pascual. bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs Josep, ja tornem a començar una nova setmana, la darrera del mes de, de febrer, que l'encetem doncs, com vam acabar l'anterior, no? dir?: Sí, amb molta tranquil·litat. De fet, ha estat un cap de setmana molt tranquil. Uh, amb temperatures doncs, que més aviat són d'altres èpoques de l'any, uh -huh. però bueno... És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 tr de 15 a 20 kPas en un sol dia. A lo que passa que tampoc és freqüent això. Mm -hmm. Molt bé, doncs ja ho veieu, eh? En Josep doncs també fem una miqueta de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 que ens ha donat en Josep Pascual al voltant de per què passen aquests fenòmens. Hem arribat al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui, dilluns 24 de febrer. Totes aquestes informacions que us hem ofert, les podeu recuperar moltes d'elles ja a radiopalafrugell.cat i si no, doncs, ho podreu fer en les properes hores a través del nostre portal web, un portal web que és a partir d'ara, doncs, la referència fins als nous serveis informatius de demà